Parlem de lletres. Doncs ah, avui és dimarts, però avui portem llibres perquè com que és el nostre últim programa de... abans de les vacances de Nadal doncs no podíem marxar sense un dels regals estrella que sempre ens arriben al Nadal sempre aprofitem per regalar algun llibre i és per això que avui ens visita la Dolor Sàrries Molt bon dia! Molt bon dia! Per allò que fa també, que és fer aquestes recomanacions És que ha dit regals, jo no sé si són regals o càstigs perquè quan oh, bon. la llista penso, deu dir, mira, hi arriba la profe amb els deures no, perquè una cosa són les, la, la, les lectures, els llibres que, que comprem per nosaltres, no? Okay. Que, que això és per okay. una banda, que Exacte. hem d'aprofitar quan tenim més temps i tot plegat. Això són els deures. I l'altra banda són els que regalem, doncs, a, per aprofitem, doncs, pel, Noel, per a Noël, per Reis, en fi. Eh? Pues sí. Llavors, jo he preparat una sèrie de llibres, però aquest any he fet una cosa diferent, aquesta vegada. M'he... He fet la pregunta de quins llibres els hi hagi agradat més eh, tot l'any. Mm. Uh, ho he fet un parell de llibreters, ah, -ho. Ho he fet a persones que tenen blogs literaris, mm -hmm. i, i gent que també treballa a la ràdio en programes de, de llibres, i gent que té revistes de, de llibres. Oh, que bé. I llavors, amb tot això, he fet la meva bateria personal i aquesta és la que, o sigui que és potser llibres, sigui són llibres que potser no haureu vist a les llistes de més venuts, mm -hmm però que sí però que està en la llista del més valorat però que són llibres que han sorprès gratament i a vegades sorprenentment a gent que, amb la qual hi tinc una bona confiança uh -huh. en, aquest, en aquest sentit i llavors us demanaria a tots doncs, els que ens escolteu que agaféssiu un bolígraf una llibreta perquè si no, després no us en recordareu perquè hi ha autors després... que tenen un nom una mica peculiar. I és veritat que, que després diem «Ai, doncs aquest tenia bona pinta, però com ho com he dit si que es deia?» eh? no? Bé, bueno, pues us diré el preu, les pàgines, l'editorial... Per Perquè tant... després després també fem una cosa que estava, bueno, no mal feta, però que ho fem tots, no? Jo ho he fet diverses vegades i segur que els oients que estan a l'altre costat també ho han fet, que és allò de que sents parlar ràdio un llibre que t'ha sonat bé, que t'ha agradat i t'ha convençut, i després vas a la llibreria i li dius al llibre D, «Un llibre... <laughs> que és un italià però que es sí. veu que són amants però que llavors després hi ha llibreter si sí, és com la majoria que hi ha, que no sabran pas de quin llibre els parlem i més que són llibres estranyes per, per tant ara, exacte, us apunteu i començo val? mireu, Primer primera llibre, proposta. la primera proposta és una reedició d'un llibre que es diu eh, bueno el llibre es diu Luciérnaga, Luciérnagas en mm -hmm. plural de l'Anna Maria Matutes he començat per l'Anna Maria Matute, perquè l'Anna Maria Matute ha guanyat el Premi Cervantes 2010, per tant, és interessant agafar un dels seus llibres per llegir-lo, doncs i he agafat aquest, de Lucier Naga, que al eh, novembre d'aquest 2010 ha estat aquesta primera edició. És un llibre que no és massa llarg, 288 pàgines, per tant, és un llibre es pot llegir perfectament, us fa cinc cèntims. És el relat de dos germans, que eh, quan han sortit de l'escola es troben que la seva vida ha canviat, perquè és l'any 36, tots sabem que va ser l'any del principi de la guerra, i aquests adolescents es veuen obligats a deixar el seu món, el món típic del joc dels adolescents, per ser adults i assumir eh, tot el que la guerra civil els farà patir, els farà viure. Eh, és una gran novel·la, aquesta persona fins i tot me la va definir com brutal, brutal o sigui que la devia, i la devia impressionar, la nena, Una de les nenes protagonistes, sembla ser que podria ser la pròpia Anna Maria Matute, va ser una de les seves primeres novel·les i és una obra que quan ella la va publicar en el seu moment va tenir uns talls de, de censura, però una cosa impressionant. Ella mateixa va dir que va considerar que aquesta publicació va ser per ella com una violació. És a dir, tant el que li van arribar a treure. Home, segur, eh? no? Perquè en aquella època doncs, retallaven de tota l'expressió Tot, artística, no? I, cosa i clar, al vol... final no és la teva obra. No, I això li va daldre moltíssim. Llavors la novel·la va ser finalista al Premi Nadal l'any 49, eh, també va ser Premi de la Crítica, però no es va publicar en versió autoritzada, és a dir, l'autèntica, de l'any 55. Doncs va trigar, eh? eh? Sí. I encara no amb el títol, que ara el coneixem, que és l'Ociérnaga, sinó que es va, es va publicar amb el nom d'Esta de és es mi tierra, i encara va ser publicada mutilada. Uh -huh. Per tant, val la pena que la versió original de Lucièrnagas eh, que es va publicar al 93 i ara es reedita és, un, és una de les d'Anna Maria Batute que podríem suggerir per aquest Nadal Lucièrnagas que a més està molt bé perquè quan, quan una persona de les lletres doncs és reconeguda i que porta tantes novel·les que té, que en podríem no. triar moltes sí, no? Sí, no? Doncs, sí, sí, sí, sí. està bé aprofitar aquest any que, que li han fet una commemoració i sí. un homenatge per recuperar alguna d'aquestes novel·les sí, ja... que, sí que, que ens han de guiar una miqueta, una no? miqueta ja sabeu que si sí ha sigut l'any, jo que sé, el Miguel Hernández, recomanem. Si ha sigut el de que s'ha mort, també. Intentem sempre agafar alguna obra d'aquests autors, que encara que siguin molt prolífics, doncs, agafar-ne alguna que pugui ser significativa. Jo crec que aquesta és I a més, que aquesta compleix dues característiques importants de cara a les bandes de Nadal. Una és que s'acaba de publicar, perquè sí, és el mes de novembre que s'ha publicat. Sí, sí, sí, sí. Novembre, per l'editorial Backlist. Backlist. Sí, Back, uh, B, alta, A, C, K, mm? List. No la coneixia, eh? I, però, a més, és un clàssic. O sigui, és un clàssic. Eh? Vull dir que... Acaba de sortir ara, Ac però és sí, un clàssic. és una redició. Exacte. Perfecte. La segona que us recomano és Todo es silencio, de Manuel Rivas mm -hmm. eh? El fa guara. Té 200, també, 280 pàgines. L'altre em dit era 288. Es mouen per a aquest marge. Està publicada a l'octubre, finals d'octubre. Val 18 euros amb 50. I és un dels llibres, a sempre que tingui ocasió us ho diré, que el podeu comprar a e-book. Mm -hmm. Per tant, a mibook el preu són 12 euros menys d'un cèntim eh? és a dir, una en paper 18,50 i 12 euros amb e-book eh, és una gran novel·la els que coneixin Ribes doncs, eh, no els sabrà eh, ja sabeu que Ribes és gallec i Ribes aquí situa la seva novel·la a Galícia. Narra el dia, eh, o sigui, el dia a dia d'un lloc que es diu Brethema, que deu ser inventat. inventat. Deu ser. És un poble de Galícia que ell s'ha imaginat i que està dominat per un contrabandista que es diu Mariscal. Mm, aquest mariscal uh, és d'aquests senyors que són el que em dirien que està un terrateniente, que està per sobre del, del bé i del mal del poder, de la justícia mm. i uh, mentre els, els adults s'ho miren amb resignació el que fa que toma i s'aprofita dels altres els nens que van creixent amb uh, aquell poble intentaran sobretot no caure amb aquest negoci del contraband uh, tot i que um, alguns d'ells acabaran sucumbint vull dir, això és un tema que nosaltres a Metióra, per exemple, vam publicar fa molts anys un llibre que també era el tema d'un escritor gallec que tocava el tema del contraband a les Ries Baixes. Jo crec que és un tema que afecta moltíssim i que toca moltíssim a la gent d'allà. Potser ara la cosa està més controlada, però anys enrere més els hi fa, hi fa molt de mal no. per sí. la imatge que donen de cara a fora. Eh? Els hi fa molt de mal que, que moltes vegades es relacioni doncs, precisament Galícia amb, amb contraband. I el que passa que, que... que no podem negar, que això és una cosa que ha estat viva durant molts anys, Eh, i que presió que es va fer a una pel·lícula vavajar-se al moro, ve d'allà, vull dir, anar a buscar droga doncs, al, al uh -huh. nord d'Àfrica i pujar-la eh, fins a Galícia. I doncs, tot això mm, veig que ha sigut motiu de temes literaris, però jo crec que en el fons està basat en vivències, perquè són gent d'una edat, i ja, vivències de gent que segurament de petits ho van veure. Eh? Per tant, Manuel Ribas, o Manolo Ribas, Todo es silencio. Uh -huh. mm? Molt bé. Segona proposta ja l'hem fet. Sí. Una altra és d'una editorial que és molt nova, una editorial que es diu Sahalin. Hem sí. d'estar al cas d'aquesta editorial perquè fa coses molt interessants. Uh, el llibre es diu El passeu de Rostock a, a Siracusa. Rostock, escrit acabat amb CK, uh -huh. i és un nom propi. El passeu de Rostock a Siracusa. Té 166 pàgines i val 15 euros. I l'escriptor és Friedrich Christian Delius. Després ho tornaré a dir. El tema és que en plena separació de l'Alemanya pel mur de Berlín, és a dir, encara estem situats a l'Europa l'est i l'Europa de l'oest, un cambrer vol anar, desitja anar a Siracusa, a Itàlia, per fer realitat el seu somni de repetir un viatge que va fer el seu escriptor preferit. A veure, això de recrear viatges això que han fet és, és escriptors habitual, sí. o, o, o fer viatges de situacions de novel·les, vull dir, és una cosa que és bella. eh? I uh, aquest senyor, però, és clar, una cosa és poder fer nosaltres, que diem, va, anem a Itàlia... A veure el, on s'ha fet el Código de Vinci, per exemple. Uh -huh. Però una cosa és ara que tenim llibertat de d'agafar el tren a l'avió i marxar. Però ens situem en aquella època, per tant, allò no era fàcil. Primer, aquest cambrer haurà de travessar l'altra banda d'Alemanya, i això sí. no era fàcil. Però el protagonista és una mica una novel·la d'ideals, no? Preferirà jugar-se la vida abans que renunciar als seus somnis. És a dir, ell fa, vol anar-hi i farà el que sigui. I si jugarà la vida, però ell vol aconseguir aquest ideal. O sigui, és una novel·la preciosa. Pel que m'han dit, és preciosa. I a més que també aprofito l'oportunitat ja que diem ah, això per, per també doncs, aquells que hagin de viatjar que sàpiguen que hi ha en molts països hi rutes literàries... U, Bé, aquí, aquí a Barcelona, si no es volem moure, tenim tota tot aquella ruta de la Catedral del Mar, sí, per exemple, sí. però per exemple, a Anglaterra hi ha la ruta de la Jane Austen per recórrer doncs, tots els uh -huh. pa paratges sí, de les seves novel·les. Fins i tot que Pucinski, que, que ha escrit moltes novel·les de llocs molt particulars, doncs també i aquí qui se'n va mm. un lloc, no?, i se'n va una novel·la sí, sí, sota el sí. braç. Jo tinc unes amigues que han anat a Marsella fent la ruta d'un escriptor que situa les seves novel·les a Marsella. Mm. Ara ni ha a Amsterdam i estan documentant en les novel·les d'un determinat escriptor que ho situa tot a Amsterdam. O, per exemple, jo vaig fer la ruta a Brunetti a Venècia, Mira. vull dir que és una cosa que crida l'atenció, no? Mm -hmm. Per tant, recordem, el passió... De... Aquí, de fet, és diferent, eh? Aquí no és que o sigui, no és que algú vagi a fer la ruta basada no, no, en una novel·la, que sinó va que ell va casa... fer la ruta d'un escriptor al mm -hmm. qual eh, ell té molt idealitzat i em sembla que és un poeta. Eh? El títol és El passeu de Rostock a Siracusa i l'escriptor em dit que era Friedrich Christian Delius. Mm? D'una editorial petita que ens has Sahalín, recomanat. Sahalín eh? i val 15 euros. Molt bé. Uh, un altre que he fet editorial Viena i el títol és Sílvia, però Sílvia ha escrit amb la I, la I primera esgrega, es eh? uh -huh. sílvia. O sigui, amb anglès, eh? Amb anglès. I l'escriptor és Leonard Michaels, suposo que es diu dió Michaels, ha escrit Michels. Uh -huh. Té 158 pàgines, per tant no està és, és gaire gran, i 16,90 euros. És una sorpresa també aquest llibre. Uh, està fet per aquest Leonard Michaels, que us dic que és un autor, uh, és nord-americà, és mort. Uh, i fins aquest 2010 ha estat un desconegut a Espanya, perquè no hi havia absolutament res traduït d'aquest senyor. Per tant, ara podria ser una manera de, de, de descobrir-lo. Suposo que com, és, com més lectors hi hagi, aquests escriptors més traduïts seran. Eh? o sigui, sí, si hi ha això, demanda, si veuen que funciona exacte, molt bé aquest llibre que han traduït, doncs aniran la seva obra. Uh, Vien ha publicat aquesta Sílvia, que és un relat autobiogràfic d'un jove dels Estats Units que els anys 60... Està molt de moda, als anys 60, ara, sí. eh? 60 intenta trobar el seu lloc com a escriptor. És a dir, eh? És, suposo que devia ser la pròpia vida de l'autor d'aquest escriptor nord-americà. Llavors, al seu voltant, el jovent nord-americà, comença doncs, a viure a l'època dels 60, l'alliberament sexual, el consum de les drogues, el nou boom del jazz, les infidelitats del president Kennedy, que també surten, mm -hmm. i les morts massa prematures dels seus ídols, eh, que tots coneixem. A veure, és un relat eh, dur, però és un relat molt bo. I sobretot a la gent que vol entrar una mica a la novel·la nord-americana. Mm? Bona novel·la I, i nord en aquella societat eh, dels Estats Units dels anys, 60, dels anys 60, que com dius em torna Ara a molt de, de moda. Ara eh? fins i tot amb la moda del vestir sí, de i amb tot. Eh? Recordem, Sílvia, Leonard de, Leonard Michaels, Viena, i 16,90 euros. Uh, fem, com que n'he portat molts i no els podrem fer tots, uh, us fareu una recomanació d'una escriptora del País... Coia Valls, una escritora tarragonina, actriu també, que es diu La princesa de Jade. Aquest llibre ha tingut el Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Per tant, el recomano. la publicat columna, té 360 pàgines i val 20 euros. Uh, la Coya Valls és una persona que té molt d'obra publicada i aquest llibre, uh, ell, el, el que diu, uh, pr pròpies paraules, és que fa uns anys li, la va impresionar moltíssim una novel·la que es deia Seda, d'Alessandro Barico. Sí. I també coses i lectures del Marco Polo. A llavors Però tot el que feia és referència a la ruta de la seda. Llavors, li va agradar molt aquest tema, va començar a documentar-se i diu que, com que és molt xafardera, doncs va buscar a veure qui podien ser els primers que van portar la seda a Occident llavors va fer aquest projecte que es diu La princesa de Jade i va fer una ficció on ella reconeix que tots els fets històrics que s'expliquen a dins de la novel·la van passar de veritat. Per això se li ha donat, suposo, al Premi Néstor Luján de novel·la històrica. És a dir, s'ha basat i... en bases reals, però ha, ha forjat una història al voltant. Uh -huh. Està dividida en tres parts i cada part té una protagonista diferent. Eh, és de l'època, la situa l'any 551 després de Crist, quan Justinià, per desig express de la seva dona moribunda, l'emperatriu, Teodora, organitza una expedició a la Xina per descobrir el secret més ben guardat de l'Orient. Per aquesta delicada missió, l'emperador escollirà els homes més capaços i idonis del seu imperi. Eh, agafarà des de monjos, ateixidors i eh, viatjaran doncs, eh, des de Constantinople fins al sud de la Xina per veure si poden trobar aquest secret de la seda. Això és una part. I així hi ha tres parts. Home, dir... però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, primer, que abans que parlàvem de modes dels Estats Units dels anys 60, una altra moda, sense dubte, és descobrir les cultures orientals, eh? I tot el que hi ha al darrere... Sí, perquè només fa falta veure la... de moda que s'ha posat el menjar mm. oriental entre nosaltres, fins i tot la decoració També. oriental... De tot una mica, eh? el ens està arribant molt. Sí, eh? les baixelles, la... tot, és a dir... Sí, Però la ruta atreu. de la seda, més, que té tota una simbologia Home, que els sí. literats, els literaris... Els literaris doncs... Home, ha... té el seu part de misteri, de sí. fantasia. Sí. Eh? I, I, a més, amb el fet de que podem aprendre història, que és allò que di a vegades, és molt interessant aprendre història mm, a través de la, de la novel·la. Eh? Jo sempre ho defenso. Un altre llibre és eh, d'un escriptor que conec i és un noi que m'ha sorprès molt gratament. És Jaume Benavente i ha tret el llibre que es diu El quadern de Nicolás Klein, Escrit Nicolás, amb dos as, mm. i Klin escrit amb K-L-E-E-N. És a dir, però és un escriptor català, és una persona d'aquí, es diu Jaume Benavente. I ell ha iniciat una saga, és novel·la negra, ha iniciat una saga amb una inspectora com a protagonista holandesa, que es diu Marxa Battler. És a dir, és una inspectora de la unitat d'homicidis d'Àmsterdam d'una família culta d'origen jueu i és la protagonista d'aquesta novel·la. Llavors, aquí doncs, va passant la típica trama de novel·la negra. Un assassinat que no queda prou aclarit, que el donen com compra tancat però ella no n'està satisfeta, continua investigant i llavors anem veient també la seva vida personal en un barri que viu uh, d'Amsterdam mm -hmm. i el desenllaç de tota la història. També A curiós veure... que, que, que sigui un autor d'aquí sí. i que primer que li hagi posat aquest nom d'estranger. Sí. És que tu veus el títol i dius Ei, això deu ser traducció. una novel·la negra de, sí. de Escritor europeu Doncs sí. no senyors, és el un llibre molt recomanable, el quadern de Nicolás Klint. Que potser ja ens ho fa com a truc, eh? Segur, perquè tu veus una novel·la ambientada, jo que sé, a Tiana, i a la millor no, diràs, no, no vale. serà una mica provínciana, sí. potser no. És que no li donaràs. I és que som així de, així de sí. simples, som, som eh? Som així de simples. I en canvi, la mateixa història, la mateixa, en lloc de Tiana dius Amsterdam, ja està. i segurament ja ens l'agafarem amb un altre aire. Mm. Eh? Com no som? No us he dit que és de columna, té 263 pàgines i val 19 euros. Molt bé. Un altre que ens han recomanat molt vivament, que aquest és recent traïdito, que és el Sunset, el Sunset Park o Sunset Park del Polàuster. Uh -huh. El Polàuster el dia 13 d'aquest mes havia de mm, fer una roda de premsa i uh, es va anul·lar. Eh? Però el llibre, com que el llibre està aquí, doncs el podeu aconseguir tant en format paper com en format ebook. si Està publicat per Anagrama i edicions 62, segons la llengua que el vulgueu. Uh, val 18 euros amb 50 en paper i 14 amb 70 en i e uh, És una obra coral uh, en què l'autor reprèn temes com el destí, la culpa, la innocència de la joventut o la situació política i social dels Estats Units. Ell parteix de la història d'un jove de 28 anys, 28, que als 20 va de fer els llaços que l'unien amb el món que fins al... aleshores havia viscut. Va abandonar la universitat, va acomiadar amb nocturnitat i una breu nota dels seus pares, se'n va anar, va deixar a New York i va anar a un ningú el pogués trobar. Eh? I Desaparèixer del mapa, eh? Sí. Deixar, llavors, bueno, de fet, nosaltres sabem que va a Florida, inicia tota una sèrie de, de, de treballs, eh, després ha de tornar perquè hi ha un amor de joventut, doncs, que ell necessita veure-la per una sèrie de circumstàncies tràgiques, tornarà, se li recriminarà aquesta marxa... Bueno, viurem tot això que hem dit abans, que és el destí, la culpa, la innocència, la situació política dels Estats Units. Uh, un llibre nou, un llibre que m'imagino que serà una de les vendes del Nadal, eh? Sunset Park del, del Paul Auster. Més que arreu per doncs, el prestigi que té aquest autor Home, i tant. que té molts seguidors sí. i que per tant que també quan publica... De dir que té coses bones i coses no tan bones. Com tots, eh? no? Sí, però aquest senyor, per exemple, com algun d'altre que té moltíssima fama, són escriptors que han tingut obres molt nostrades, molt bones, i que després ha resultat de que el, saps les editorials potser li tenen un contracte de que ha de tenir un llibre i no. Ara, es veu que aquest no, aquest llibre que torna a ser un llibre molt digne. De eh? qualitat. S'haurà de llegir. Un llibre recomanat per la, per la jovent, eh? mm -hmm. a partir de 10 anys, eh? per la Quichalla. Vull dir, un llibre de tota la vida, d'aquests clàssics. O sigui, que volem que dins allò, els regals de reis que tenen tantes joguines als nens... Hi ha llibres. Hi hagi un llibre, eh? Home, Com a mínim, llibre. mínim home, un home, llibre. Jo els recomano un, que fins i tot els pares s'hi enganxaran. Ah, sí? eh? És el clàssic. L'ha fet la Galera, la, la, la, la Realitat de la Galera, i és una edició especial... De Tom, i, de Tom Sawyer i Huckleberry Finn, eh? amb il·lustracions de la Meritgell Ribas. És un doble llibre eh, de regal, mm? però preciós. Són dos volums en una caixa, eh, val gairebé 30 euros, té 662 pàgines, però penseu que són dos llibres amb unes il·lustracions precioses. No cal que us expliqui quina és la història del Tom Sawyer ni del Huckleberry Finn, però jo crec que són llibres que val la pena recuperar i més a més quan dius que són unes reedicions que són un llibre de regal, però és un llibre per fer-lo servir, mm. és a dir, encara que estigui per mirar-los sí, per sí. mirar i perquè la, els nens els regalem, els puguin tocar puguin veure, amb les il·lustracions entenguin més bé les històries i els hi anem explicant a partir de 10 anys un nen ja llegeix perfectament i tant, i que eh? com dèiem doncs, sí, a més són dues novel·les són dues, estutxat, molt maco eh? mira Vull dir, és un llibre preciós. Allò que parlem a vegades del llibre objecte, no? que, sí. que els nens també puguin sí. valorar-ho, no? sí. puguin valorar tant, tocar les pàgines, dir, les il·lustracions. El llibre il·lustracions... no és perquè hi guixis a sobre, ni perquè el maltrac és un llibre de regal, que el pots consultar quan vulguis, perquè és un llibre diferent. I jo crec que els nanos, això, és una manera d'ensenyar-los a estimar els llibres, eh? amb aquest tipus de, de produccions. No cal que sempre siguin aquells llibres de cartró dur o de plàstica que si els estriben... No, també hem de prendre que hi llibres que s'han de guardar. Clar, eh? sí. I eh, us en faré un parell més si tinc temps. Un és un altre que es veu que és un llibre fantàstic, aquest sí que me l'apunto també jo per llegir-lo, tot i que és un llibre de 544 pàgines, va recomanat als grans lectors, sí? però m'han dit tothom que és un descoberta, aquest llibre. Aquest llibre es diu Leviathan o la ballena. I l'escriptor és Philip Oare. És a dir, Philip, escrit a l'anglesa, i el cognom és H-O-A-R-E, Oare, però amb H. Està publicat per Atico de los Libros i per ser tan gran val 24,50. Eh? Aquesta editorial també és una editorial que està publicant coses molt interessants. Jo he llegit una cosa que m'ha fet molta gràcia, que de raons per llegir aquest llibre. És a dir, raons. Ja t'ho diu, eh? ja t'ho expliquen. Ja diu, I em donen vuit raons. Una diu perquè aquest escriptor ha fet una obra a l'estil del Claudio Magris i d'altres... Què enllacen? O sigui, què és aquell llibre? És novel·la? No. Aquell llibre és història, mm. és autobiografia, és assaig, és fotografia, és dibuix i, sobretot, passió per la literatura. Mira. Eh? I hi ha referències i al·lusions constants, com no, dient-se en la o la ballena, a Moby Dick. Uh -huh. Aquesta és una raó. La segona, perquè amb aquest títol va tenir el premi BBC Samuel Johnson, el millor llibre de no ficció. Per tant, eh, va ser valorat i li podem donar un vot de confiança. Tercera, perquè escriu sobre la història de les balenes. O sigui, ens explica, a de tot... <ríe> això és un argument, eh? Perquè això, és... <ríe> sí, perquè diu, què ens explica? Com són? Com les cassen, Com les torturen? Ai, calla, sí. Eh? És veritat, quines, eh? Uh, quines peculiaritats té cada espècie? Eh? Mm. Uh, com ha fet que la caça de la balena fes créixer l'economia de determinats països perquè de la balena s'aprofita absolutament tot com el porc? És dir, la carn, el semen, l'ambre, les barbes, els ossos, la, el greix, les tot, dents, tot. la pell, tot. Llavors, ell recopila atrocitats i veneracions, les dues coses. Històries de balenes torturades per homes i d'homes que també han sigut menjats per les balenes. Eh? Mm -hmm. Clar, perquè és una mica un doble joc, eh? un doble les balenes joc. també han matat per tant, a moltes persones. Per barreja la literatura amb la realitat, sí. eh? i ens porta la seva pròpia experiència, perquè ell va viure uh, experiències amb cetàcis, amb aquests cetàcis, oh. i llavors ho explica. Quatre, perquè estudia els escriptors que es van involucrar amb la vida de les balenes des de Moby Dick, és a dir, el Herman Melville, mm -hmm. la seva època, altres escriptors, uh, jo què sé, el Henry David Thoreau, que també era un home que estimava molt la natura, el Thomas Bale, autor de la història de les balenes, el Ray Bradbury, que va escriure el guió de la pel·lícula que després va adaptar el John Houston, Eh? i també de l'Orwell, del Poe, del DH Lawrence, és a dir, és un, home, és un llibre que també ens remet a tota aquesta història de la literatura. Uh -huh. La cinquena, perquè diu que té una documentació de dades i d'experiència pròpia que mm, Clar, impressiona. Si, si ell mateix està ficat en aquest sí. món, doncs és Però evident que parlarà amb propietat, no? La sisena, perquè diu que quan has llegit aquest llibre a un li donen ganes de pujar un avió i anar a Nova Anglaterra, als Estats <laughs> Units, on van escriure tots aquests, no? l'Stefan King, el Melville, etc. La setena, perquè la immensitat de les balenes i el seu misteri i diu és una cosa que ens sobrepassa, als homes. I perquè aquest escriptor, aquest escriptor eh, no només parla d'elles, també eh, parla de les llegendes, com el kraken, eh, la, el, la serp de mar, els dofins, els calamars... És a dir, el que ens connecta el mar amb la llibertat i la balena amb la metàfora. I per últim, perquè està escrit amb una prosa que diu que te'n badaleix i perquè quan el comences no el pots acabar ell ha buscat per tot arreu, a part de la crítica d'aquesta persona que me'l recomanava molt vivament, i a tot arreu diu que és un llibre extraordinari. Extraordinari. Per tant, L'Eviatant o la Ballena, de Philip Oare. Molt bé, no? I... O sigui, Aquests aquest aquest... aquest ja arguments cap al final, perquè... ja l'has deixat una mica... Sí, aquest... Com que no pot faltar, mm -hmm. eh? Aquest em sembla que és un llibre entusiasm... Vaja, jo si me'l llegeixo, no dic que ho faci aquest Nadal, eh? Però si me'l llegeixo, en parlarem aquí, perquè... Vale. Crec que sí, que ha de ser un sí, I més que si sí, està funcionant una mica mal boca-orella, que la gent doncs, l'està recomanant molt... Sí, i gent amb criteri, eh? vull dir que no, aquests també són aquests que et dic, que no surten mai a la llista de més venuts. Eh? Però bueno, i per acabar, un llibre que es diu Funciona en el Colegio, d'una editorial que es diu Libros del Silencio. Són 220 pàgines i l'escriptor és Orio Bergani. És un llibre molt tendre i a la vegada també és molt tris. Us explico, és un noi, el protagonista, mm. Mario, que està a punt de fer 15 anys. No té pare ni mare, viu amb el seu oncle, que és un home desconfiat, molt molt molt, molt garrepa, i la seva vida transcorre amb el col·legi, els seus amics, i allò, lo típic d'algun cigarret clandestí, poca cosa més, tampoc grans... No adolescent. No, sí, però... Però tot canvia quan coneix el seu primer amor. Aquesta noia, que es veu que és el millor de la novel·la, perquè la descriu i és fantàstica. O sigui, el Francisco Rico, el crític, diu que el personatge femení és eh, d'un lidisme captivador, eh, la noia. És la història d'aquest noi que hem dit, del Mario, però també del descobriment de la vida, de, de les il·lusions, de les derrotes que fan que una persona es vagi integrant al món dels adults a base de' d'anar-se d'anar-se donant cops a la vida, no? Clar. Mm, és, vaja, bàsicament, és el, és el món de l'adolescència. Aquest escriptor, que hem dit, Orio Bergani, va néixer l'any... És el segle XIX, eh? Va néixer... Ah, és que això no és un llibre actual, és del segle XIX. És de finals del 19 del 1898. Aquest, no, aquest senyor va ser deixeble de Pirandello. Mm. Eh? Va treballar durant 34 anys al diari El Correre de la Sera i es considera el, funda el fundador del fotoperiodisme europeu. Fixat. Eh? La seva faceta de periodisme de gran èxit va pagar, en certa manera, una brillant carrera com a narrador perquè aquest senyor prometia molt però veu so, que com a periodista va destacar més. Amb aquest llibre va guanyar el premi de l'Acadèmia d'Itàlia l'any 42 i va publicar, i es va publicar aquí doncs, a Plaça de Geners, sembla. Eh? Per tant... Repetim. Funciona en el col·legio d'Orio Bergani. Un llibre d'un italià, que poques vegades hem recomanat italians, uh, si no ha sigut els clàssics. Mm? Vull dir que potser, Libros del silencio, 15 euros 220 pàgines. Eh? Ah, no, que... eh? De nhi do quantes propostes, eh? Una mica de tot. Però de jo tot. tinc dues peticions. Una, que ens proposis un llibre de meteora perquè regalem en aquestes festes, un que, que, o que estigueu a punt o que ja el puguem comprar, un d'aquests i un altre, quin és el que tu et demanes per reis? Bé, jo no me'l puc tornar a demanar, però és que em tornaria a demanar a Brooklyn, que el vam comentar sí. aquí, perquè és un llibre que... Que potser, si, si recordo tots els que us heu recomanat aquest any, eh, és el que em ve més al cap i el que he disfrutat més. Sí. O sigui, Brooklyn és un llibre que m'ha agradat moltíssim, és un llibre que rellegiré, mm, i pel Reis jo demanaria potser un clàssic. Vull dir, tinc ganes de tornar, ara m'he agafat una mica, de tornar una vegada dels clàssics. Sí. I potser agafaria una Anna Karenina. Mira. Eh? Vull dir, potser tornaria a rellegir Anna Karenina o llegir els, els germans Karamassov. Vull dir, potser un d'aquests dos llibres em vindria de gust. Eh? Vull dir, novel·les d'aquestes que no s'acaben mai, que són molt llargues. <ríe> I proposta I de Meteora, Doncs Meteora, mira, com sempre dius, a tots els fills te'ls estimes igual, però jo potser recomanaria l'últim llibre que hem acabat de treure, que és Viure sense el meu fill, de Josep Gironès. És un llibre que és molt colpidor, perquè a mi els llibres que estan basats en fets reals, quan és tràgic, doncs fa molt de mal. Aquest llibre ho van presentar no fa gaire dies a Tarragona, perquè els scriptors d'allà, bueno, és, de fet és de la Fatarella, i aquest llibre el que ens explica és la història dels nens, que això passava Dir, això passava a Espanya, no abans de que passés a Argentina, que eren presos de, de les mares republicanes per donar lo quan neixien, que les mares republicanes estaven preses a, a, a, amb alguna presó doncs, a Tarragona, allà on fos. Aquestes dones, normalment, mares solteres, els homes o les havien deixades embarassades o no s'havien pogut casar i estaven al front, i llavors els hi prenien el fill quan neixien i els donaven a famílies franquistes. Doncs la història, aquest escriptor es va assabentar d'una història d'una persona del seu poble, un senyor que ell n'hi diré en Maria, mm. eh, que la va conèixer i li va explicar la seva història. Vull dir Aquesta senyora era una dona que el seu fill li va emprendre quan va néixer i ella no va poder parlar mai amb ell. I Però sabia qui era. Sabia qui era perquè ella va investigar fins que va averiguar qui era el seu fill. Va veure en quina família estava, li va anar seguint la vida, podia ella sempre distància, mai es va donar a conèixer. I llavors ell quan va conèixer aquesta història li va dir, mira Maria, jo voldria fer-ne una novel·la d'això. I ella no n estava massa convençuda. I al final li va dir, mira, te la deixo fer amb la condició de que tu no posis cap personatge amb el nom real, tots siguin personatges ficticis, o sigui, amb, amb pseudònims. I així ho va fer. La Maria fa poc que mort, és a dir, la Maria no ha vist l'obra acabada, però sí que a la presentació hi havia dos persones que encara sobreviuen d'aquesta història i van venir la presentació. Són un matrimoni que ella ara em sembla que farà 100 anys, on té 98 i ells 100, és a dir, són un matrimoni molt gran, que poden donar fe de que aquesta història és veritat. No? I llavors la novel·la així que comença és que la mare, aquesta Maria, va l'enterro del que era el seu fill, perquè el fill mor abans que ella. Llavors ella va, va a l'enterrament del seu fill i a partir d'aquí ella coneix a la que estava casada amb el seu fill, fan una amistat i reconstrueixen la vida i al passat hi van tirant endarrere. Quina història, la història, eh? Doncs aquest llibre, que és aquest llibre que em sembla que, no sé si us vaig comentar aquí, que vam escollir la coberta per votació al Facebook. Mm. O si sigui, Al Facebook vam posar tres cobertes, vam dir que la gent votés, vam explicar breument el resum de la novel·la i que la gent, segons l'argument, valorés quina de les tres cobertes podia ser la més interessant. Van votar més de 220 persones i la que va tenir més votació ha eh, estat escollida, doncs, eh, s'ha respectat les votacions. I els crèdits eh? han posat Una això. coberta molt maca, eh? Jo trobo que és una coberta molt encertada. O sigui la, que... Els que no han sortit diuen, a mi m'agrada més l'altra. Bé, però aviam, eh? estem <laughs> Democràcia. democràticament. Sí. Democràcia, Democràcia, votació popular, sí. no? Doncs jo diria aquesta. Déu-n'hi-do, ens hem quedat una eh? mica colpits, eh? imaginat sí, això... No. Però, bueno. bueno, com tu dius, és que el que més fa mal és saber que és una història Exacte. de veritat, no? Perquè sí, no la imaginació... Digui, si mira, la ima sí, però, però quan saps... I t'imagines, vull dir, com deu patir una mare quan realment... A veure, i aquesta dona, perquè encara va saber qui era el seu fill, però i les mares que els hi prenien els fills. I, I no, no sabien res, No sabien mai més, mai més res, no? Bé, doncs, totes aquestes són les propostes que us volíem fer de cara a aquestes festes, de cara a Dia de Reis, doncs que primer que tinguem temps de llegir i segon, doncs que dins del regal, que després el 2011 és molt llarg podem i podem no? trobar sí. un moment per llegir qualsevol les llibres. I passat fes, i tots hem empatxat, i qui, qui m'exagafa no? una miqueta de grip. Escolta, al llit llegint un bon llibre i ja està. Ja està. Eh? Bé, bueno, Dolors, que passeu molt bones Igualment festes. Igualment a tots vosaltres. I una molt bona entrada d'any. I el 2011 I ja tornarem a parlar. Molt bé. Que vagi molt Bon Moltes gràcies. Adéu.